Aquest mes de setembre, l'Escola d'Adults Timó inicia un nou curs escolar. Com a novetat, en guany ampliat la seva oferta docent amb la inclusió de cursos d'informàtica de nivell bàsic. L'escola continuarà oferint el graduat de l'ESO i els cursos de català. La incorporació de cursos d'informàtica obeix a un pla de formació ocupacional i es preveuen dos nivells bàsics d'aprenentatge. La codirectora de l'Escola d'Adults, Estel Cribiller, ens dona més detalls. Aquest any, a més a més, tenim una persona aquí a l'escola que, que és de ple ocupacional i que ofereix una, uns cursos d'informàtica. D'acord, les hores en principi són de nivell bàsic, eh? de nivell 1 i nivell 2 d'informàtica. I, i si veiem que hi hagués demanda doncs es faria algun curs d'organització de viatges o, o de creació d'un àlbum digital, però també estem una miqueta a l'espera de la demanda. Pel que fa al graduat de l'ESO, per aquest curs s'ha consolidat els dos grups de matí i tarda. L'any passat l'escola va ofertar a moda de prova un nou curs pels matins. La resposta dels usuaris ha estat excel·lent i com a conseqüència de la demanda que ha existit, en aquest curs han decidit mantenir el grup del matí. Les places per al graduat de l'ESO són limitades ja que des de l'escola aposten per grups reduïts i per la qualitat en l'atenció. D'altra banda, l'escola d'adults continua plantejant dins de la seva oferta formativa els cursos de català amb la col·laboració de professors del Consorci de Normalització Lingüística. El nivell B intermedi i el C de suficiència estan garantits. No obstant, com a conseqüència de les retallades, hores d'ara des de l'escola no saben si podran oferir el nivell bàsic de català. Tenim segur que oferim el català intermedi i el de suficiència, d'acord, però estem pendents de si ens concedeixen o no també el, el català bàsic que durant els últims dos anys s'ha ofert, però aquest any de moment encara estem pendents. Pot ser que ens el concedeixin o pot ser que no. Estem aquí, encara no ho sabem. Altres de les apostes de l'Escola de Dostimós continua oferint activitats paral·leles com han realitzat en ocasions anteriors amb conferències i lectures de poemes. Per enguanyen aposten per la lectura de llibres en català amb veu alta i per realitzar sessions de català amb l'escribol, el popular joc de taula de mots encreuats. Pel que fa a les inscripcions dels cursos de català es poden realitzar els dies 19 i 20 de setembre de 6 a 8 del vespre. Alhora, les persones interessades també poden realitzar una prova de col·locació per saber el nivell que tenen. En aquest cas haurien de fer la prova el 14 de setembre a les 6 de la tarda. Les classes començaran el 3 i el 4 d’octubre pels cursos de català i el 26 de setembre pel graduat de laESO. Ràdio Tiana: Serveis Informus.